مران مخترم عوردن کو مولان مبتی توسیب اخمار صاحب داداره تفسیر و قرآن نا پچتر نمبر کسٹ چه پا محلہ بلالخیل مارغوست که پا گیارا نو دو دارال کی شعر اددی دمیناوی دو پتر ایسا تای سنت کسٹ این سیڈیز مارکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن بلازا نزده مینچوک جنگیرارو سواوی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیر چکم کالی وکالی او اورته واچ غې سره کم غښ او ا غندګي و غیروي اوا ګرم کې نو ا کالی تی نه شي او ا سامان تی جدا شي او غې باندې د کڅ زګ نو چې زګ نو په کار دے چې کالی غوړه نشي او غا زګ اغه پیتل و غیرار سره شي او ملاوټ تلر کې اغه دې بیا چې کم دنو خشې شي دا نه نه چې به زګ او کالی خو نو زګ ډیرې نوګې نه زګ دیښ شو دا خو نه کوې چې کاللی اوړ د څنګه مثالونه الله ووررکې دا د دپاره چې دنیایاله خو خپ وږې دا خو نهای چې او بنیدي بهترې زګ بهتر دی دا خو نهای چې کالی ندي بهتر او د کالوونه چې دااکم میلااوټ لر شوئ دا بهتر دی الله اکبر شخ د پنجپیره و آی ذکر کوي وای دا مثال ده ده چې کله باران او شنوول دوړی وغیرہ وی بیا هغه خړو نه راشي او د پاسه دا ماران د پاسه ماران وی بیا زګونه غنې او ازغی دارنګ بیا خړ او وبوی او لاندې تنا صاف او بچ کمند نو دا وی قران شي بیان شي نو دوړی شروع شي انسان فتوې و در بند شروع شي فتوې دا جډېره موده باران نه که کړه او باران شروع شي په دیونو باندې دا ډوړه غرد غور په نو دا چول باران شروع شي څنګه نو بعد دینه دا ډوړه د سلګي الوزی سوخ پس هغه ختم شي خو باران جډېرو شنو بیا سیلاب نه راشي دا سي ډوړې به شروع شي فتوې بدر باندې شروع شي او ماران برا سرګن شي ا دریابونو کې به ماران را رواني دا پټکی به ولي بدتیا روان به خو چه خال راشي ادا غنی او ازږي په درياب کې چرار رواني مې دې مثال دا دا دای سره چې کوم دلایل دي د دې مثال دا چې دی لګد زګونو چې خوا له راشه دا اسني اسو د ګل وشه القران په دې ځای کې وي سپینه پاګړای د مولیان ویلم چې سپینه د مولیان وینم چې شم نس دې د دریاب زګو خيجي چې خوا له ولاړ شم هغه ار څه کوم نه خاتم او دا د یازګوی خو چې کاله مسالته بیان کې نو هغه سافه او به یو رس پات شي او دا زګونه مګونه دا پټکی مټکی دا ار څه بلار شي ختم شي ها دريابونو کراروانی او پټپی بلګي لکه څنګه چې مار درياب کراروانی کنه دی به داغه څه په درياب د تیارې کراروانی او څنګه چې مار جب وای نو داننګ به دام جبراوخلی نو دی ولاخاله نو دی ولاخاله زګنده قرآن قرآن ته ځان دا اوصوم کوي دغه سه دا وی دا سه او بیان کا الله رب العزتو با بره تعالی در کوي څنګه چې کالې راوز صفاشی تم مصال بیان کا دارنګ به مصال صفا پاتشي عالم بمستفیسی او دې بدغه سه ګمرا پاتشي او رغبشی ختم بشي کان ذا کا الیک یاذرب الله الحق داننګ بیانې الله دارنگی بیانی مثال اللہ تعالی دا حق و دا باطل فا اما زبودو فا سارچی سگوی فا یا ختم شيغا اغا جفا ان اوچو و اما ما ینفعو ناس آور چی اغا شئی خلکو لارا فا یا مکسو فی الاروز یا غی سارچی پس مگا که کذالک یا ذریبو الله الامثال دارنگی بیانی اللہ تعالی د دا پاراد مسال ادلہ دعوت الحق لِلَّذِينَ ظَهَرَ دَارَ كَسَانُ اسْتِجَابُ لِرَبِّهُمْ شَقَبُلْتِي آي كَلِ دَ دَ خَلْ پروردگار کَبُلْتِي آي کَلِ دَ دَ مَسَلَ مَنَل دَ چِلَهُ دَ وَاتُل حَقَّ <تصفيق> دَ دَ يِدَ پَارَا الْحُسْنَى جَنَّتِ جَنَّتُ الْحُسْنَى خِستَ ثَوَابُ نَدِي وَالَّذِينَ أَوْا كَسَانَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَوْ شَقَبُلْتِي آن کَي دَ دِي الله تعالى دَ پَارَا مَنصَلَ دَ لَهُ دَ وَاتُل حَقَّ نَمَانِي نُلَاو أَنَّ لَهُمْ كَجَرِ شِر دَ يِدَ پَارَا آغَس چِ پَز مَ کَ گِرِي ٹُول پَٹُولَا پَمِ سَل دَ د سارا نورم لفتد او به یو دای خام حافظیه ورکی پای سره منمات کو بلا منه کې جواب تیر شو اوب دې قبول نشي بلکې ملائکه دا کسان له ما ذا بوز اللهم سوء الحساب د دې لپاره د ډیر بعد حساب وا ما وهم او ټکان د دا د جهنم و به اسلام میاد او ډیر بځای دا جهنم Aama yaalam nama on zilaylay kam rabbikal hakko kaman huwa ama. Aama yaalamu an namama onzilalay kam rabbikal hakko kaman huwa ama. Aa harcha الفمای علمو aye fas yar ta so de chi puyegi anama unzila ilaika fa de ban ne chi beshak khabardar achrali gele shway de tata mir rabbika de tarafat parwardigar stana al haqu darishtadi ka manda pashanda achare huwa دا برابر دی دوالا چره برابر ندی نام نما میشکا خوابرا دا دیا تذکرو نصیت حاصل اوی اولو الالباب خواوندان دا آقل اللذین یوفونا صفات دا آغای ذکر کئی خواوندان دا آقل سوک دی نو دا آغای صفات هوال صفات الذين دع كسان الله او پورا عليه كوي فلوزنوا لا باندي هو لا ينقضون الميثاق او نما تيداي وادول راداي دم صفات والذين دم صفات والذين وكسان يسلونا او يوزاي ما الله اش حکم كر دل الله تعالى بيه پاغي باندي तेला رحمی و یا خاونه به ومه او یریګ د خپل پروردګار نه و یا خافو ناسو الحساب صلو رم صفته و یا خافو د حساب دبد دبد د حساب نه اسنه را سره بد شي والذین صبروا پنځم صفته والذین صبروا کسان صبروا چې صبر وکړه په اړه لټوله در زم در زم د خپل پروردګار او شپګم صفته او قائم کومنز لرا او انفقو او خرج کدا یوم صفاتو مم ما د عمل نشړکړی مونږه دیلارا سررا پپټه باندې وان لانیتن او سرګند باندې وای دراونا او لری کوي اتم صفاتو وای دراونا بالحسنۃ سییئه او د فکوی لری کوي ختموی بالحسنہ په توحید باندې از سیئه شرک لرا یا بالحسنہ په سنت باندې از سیئه بدعت لرا کله <تصفيق> نو دا کا سان اولای که دا کسان لهم عقبت دار دی ده پارخ انجام ده جنتو چه جنتو نده همیش گیری دی جنتو نا عادنین ده همیش داخل بشیده یاگی تاو من اواغ سوکسال همین آبائیم چه نیک شوی دی نیک عمل کرده دی من آبائیم ده پلارانو دینا و ازواجیم و ده بیانو دینا و ذریاتهم او دولاد دینا والملائکتو او پرشت داخلی گی باپ دی باندی من کل باب د درواز ده خاره دروازه نا اوای با سلام وعلیکم السلام وعلیکم دا ولی به ما سوبر تم سبب ده دا, دا تاسو تملاو تا پدې شو په چې په سبب ده ایمان سره دا د تملاو شو به ما په سبب ده چې تاسو خلک پدې شوی په مسله توحید فنعامه بس ډیر خستا ده عقبت دار انجام د دا اخرت یا ډیر خستا ده عقبت دار حکور یا تا ما نا پرشت به داخليږي په دیبان دي د هاري دروازه نه وایي با سلام علیکم سلامتیه دی په تاسو باندې پس سبب د چ تاسو صبر کلو کلک پد شوي په مسله توحید باندې په مسله توحید باندې په دنیا کې پس ډیر خدای خایستا دی انجام دو کور د اخیرا ته الله اکبر و من سلاهمن اباهم یا خدا چې دایان به جنت تزي او یادا چې و من صلاحه من آوائهم ګور ور سره راځه دایان به جنت تزي نو دا چې داغه فلار بزي چې مساله توحید منو لوي داغه بی بی بزي دا رنگه داغه اولاد بزي داغه اولاد بزي یعنی چا چې و سره امداد پدې مساله د ذکلا کې کړه او لهو دعوت الحق او دای و سلامن لوي او ما مساله من نو کور ار څنګهی سګونهونه کیږي نو ابو تعالی معاف کی خو چې مساله توحید منلې او دای کړو او پدې کې مال ګرځیا کړو الله به سره جنته بوزي ولذین ينقذونا ولذین ينقذونا اوه دا اوسو صفات بیان نه دا کافر مشرک او دا او صاف او حکم سے کرکای والذینا کسانین قزونا چې ما توی عہد الله لوز د باری تعالی لوز د باری تعالی اغه توحید باندې کوم لوز اوغه من با د م ساقی ف ل کولی داغنا ه اوکټ کوي چې الله تالا پې با د ی چې پ شي ن خپل و او په کدي في رض فمکه کې اول صفت یکوزونه د الله سفت یونه ما امر الله وبسدونه في الرض دا در سفلهله هم دد دپاره اولا کا داسان لو د دپه الله نه الله سو ادارو او د دای دپاره بد انجام بد انجام به دای دپاره انجام به ډیر بد وی الله یا بو ستر رزقا یشا سالورم او د دې ذکر کوي ارزق لکله شین هو د هر چا یم رازق هر شی می ده مرزوق له دعوت الحق الله اکبر الله یفطر رزق الله تعالی فراخا کوي روز ای چا چه فاحش و یاقدر او تنگ سیرا ولي وفرحو بالحياه الدنيا او د خوشاله شوي دی په ژوند دنیا باندې او مال حیات الدنيا ال فیل وَمَلْحَیَاتُ الدُّنْیَا فِلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَآ او نده جوان د دنیا په مقابله د آخرت کې فِلْآخِرَةِ په مقابله د آخرت کې إِلَّا مَتَآ ماګر پشان سامان دې شهدا ویسا آئی با دیا کی دا کا آی ودیه کې د امانه کولا الا ک متایتو تجاری یبیহু نو دا څه دې لکه د تاجرانو سامان چې غي بس اغه ټیم سره خلص خر را خلص کی د دنیا دا مثال دې وفریحو بالحیات الدنیا ژوند د دنیا باندې خوشاله دل دا خصلت د کافر ده او ژوند د دنیا غوا کول دا خصلت د کافر ده مسلمان با پا جوان دنیا بانده آبا اخیرت لتوجه ورکی او دنیا با بس دور بوی چه دیو ای آمال پا کما او نور با توجه دا اخیرت تی و فریحو بیل دنیا او سم دا سده جوان دا دنیا لطول توجه دا یود دو احدهم لو یعمرو الفسن ار سڑه دا فخی الان که دا مومن شان داده چه دنیا سجن المومن دنیا د مومن جیل خانی او جیل کې سو خوشاله ني الله اکبر اغا هميشه داوي چې زمام ملاقات په کله د خپل کور والا سره کیږي د خپل خيسته کور سره به می څنګه ملاقات کیږي سنگ به کور تزم جیل والا داوي زمون خيسته کورونه اغا خيرت کړي الله دې منتنسب کړي خيسته کورونه ازادي دنیا اغا بس تک د سکا الله اکبر الا متا متا یو علمو عابا متا په معنا باندې چر دا متا خیر ویستا دی عربی کې سکه خدا په دې سموهوره عربی کې صدا نو یو ورځ په یو تکل باندې روان دي دا له سوچ کې چې لړشي چتا یو عالم سي کې او تا پوسکی دا یو بانډه کې روان دي یو غرفا کې کور دي یو ماشومې لوخ خوین زلو د لوهو د شولاو ورسخه او هغه لوخې صبا کول هغه وینځل دا شوړ راغست دا هغه وਹੀ هغه کې او دې شوړ سره چې هغه وړ مر اون نو چې هغه لاسه انفته نو هغه سره خو بوی می د وړ نو سپېو بدتیم لا خو یو شان دي لکه څنګه چې دا بدتیم لا پارسه باندې عملای نو سپېم دغه څه هغه وړ لیدل دي نو هغه چاره شاس سپیر هغه له دا هغه شوړې تختاله کې وسه شي گیننده واخا ده گینه دا وقتا دا نوچه تختول دا و تلده غر تا غر پل روان ده انو دا ما شو ما چگه کی مورتا و یا یا اممہ جا الکلب و آخذ المتا و فر الالجبل و موری هغه سپیر آگه اگه متای و آغستا و غر تاو تختیر اگه علم چوید ببچه تراشا ویداتا سو به ما خداوبه چې سو به ماته دا لوکه چې وینځل دې شوله بسخه دنیا د لو خو داس ښه شوله د شوله د دې حقیقت نشته ایس حقیقت نشته د دنیا د دنیا بس هغه फायदा رچ نیک اعمال دی پک وکړه او اخرت له دې ذخیره جوړه کړه و کولو لځنا اوکەسان را و کولو ځنا و سان کا فرچ کو ېیک د لولا اونزینا ې نشي پې پبانې یلو نه خام را د طرف د پروردي ګاردوننا جوابب ق ان الله هیځلو و چې شله تالا ګمره چا را چې هدايات کي خپل <سؤال> طرف تا من آ غا چا ته انا ابا چرا ګرځي دي الله تعالى ته اينه بترې رجو کوون کوي دي الله تعالى الله زين ان كه سن امنو شي مان راو وان طن طن ما ان قلوبهم او متمن شو زلون د ديب ذکر الله په اللہ قرآن دے مطمئن کی گی زڑونا اللہ زین آمانو مان دادو آمالو که پا طریقه دا پیانبر لهم خوشحالی داد جاید پارا و حسنا ما آبو و حسنا ما آبو او دیر خیستا ٹکان دا اللہو اللہ چی زڑو دالا مطمئن کی نو لہو داوات الحق حق بلنا دا اغدا اللہ چی خیستا ٹکان دل در کئ نو لہو داوات الحق حق بلنا نا دا غدا بلچا تا ما وحا کازالی ارسن دلیل وحی دازن من کمال دی چلی گلی منگا تالرا فی امتی نا پداسی امت خالت من قبلی ها چی تیر شدی مخ کداغی نا نور امتونا دید پارا چی اولولی تا پدائی باندی آغام قرآن او حین ایلیکا چی وحی کڑی دا منگا داغی تاتا او دائی انکار کئی دا محروبان بادشانا ویهو ربی چی دا اللہ ر اللہ نشت حاجت روا مگر دہ یو اللہ دے علیہ توکل تو پدی اللہ باندی بروسک امزو زکاچ لہو دعوت الحق ویلیہ مطاب او دی اللہ تدی راگر زید الزما ولو ان قرآنن سیرت به الله والله ولو ان قرانا او کچره دا قران کریم سویرت والذل شی به پدې سره الجبال غرونا او قطعت من الارض يا ټوکړې ټوکړې شی سبب د دې بنظمه کا او کل ما خبر وکړ شی به پدې سره الموت امر سره نو داخلك بیاوم لا يؤمنون ایمان نراړي زمام وصفته شیخ د شاهپور بداوي لا يؤمنون د ایمان بیاوم نراړي کته ورتا ار سو دا غرونا په وتوالوزه او دوی معجزې دا مکه په ټوکړي ټوکړي شي مړو سره په خبره وکړي شي نو بیا هم چې کم دن د ایمان نراړي یا دا چې دا متعلق ده د آیات نمبر 27 سره ہے کی ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه ایتو من رب یونا حوالی نارازی نو دای جواب دایمن یاسینا اگر که په دیوت دا غورنوالو ځای عظمکه په تا ټوکړې کې او همړو سره په تا خبرې وکي الله اکبر یا مولانا آزاد رحمہ الله فرمایي اغه وایي کچاري په خواني کتابونه ده د دې د پاره وې چې غورن په ال زولې شو او همړو سره په خبرې کولې شو زمکه په ټوکړې کې ده شو نو بیا به د قرآن سره هم داسې کېدل خو پاغم نه کېدل نو پدیم نه کیږي بلی اللہی الامرو جمیعا بلکو اے خانس دا اللہ دے اختیار جمیعا ټول پا طولا آفالا میئی اصیل لذینا آیا ندی پوش ویا کسان چیمانی الله دے اللہ و یشاو اللہ و کچاری و غوخ دوی اللہ تعالی لا دنا سا هدایت بے کڑوی خلکو تا جمیعا طول پا طولا طولو خلکو تا بے هدایت کڑوی یای اس پا مانا دی عالم سرا آیا ندی پوش ویا کوم امتحان کی کنا سورہ مائدہ کی 13 شو والایا ذالوزینا همې کسان کفرو چوکفری کړه دې توسیبهم بما سنوا کړه چرال سی بادې د په سبب دا اچې دې جوړکړې دې قاریاتن آفات او یا بنازلیگی یا بنازلیگی ان یا بنا زیلیک قریب النزدی من دیارم کورونو دایتا حتا یاتی وعد الله تر دی پوره چرشی واد دال الله تعالی انسانو نزدی بده ترازی فتح د مؤمنانو ده فتح به مؤمنان لور کوم او په دی مسلط کوم تر دی چې الله وعده راشیما انسانو دا بهې د غسه د الله تر وعده د قیامت پوره بداسي او زه په مسلط کوم ها بعضی اوکاتو کې وقتی تور سرا داسي وی مومن تع لگزایر نقصان شي لیکن هميشه دا سی بیا چې په اړه اخر انجام اغه اللهمن الله ور کوي ان الله بشك الله تلا لا يخلف المیاد لا يخلف المیاد مخالفت نه کوي د خپل واده والا قادستو زیاتات کی سره ټوګه د تسلی نبی علی السلام تا تو پده محبا که گا که تا دا مساله که لہو داوت الحق والا مساله که نوگین دائی تا ته بدی را دوائی تا سارا ٹوکی کئی گنداز سا نوی خبر دا نا نوی خبر نه نا دا محکیم دا سی شویدی تا حکیق سره ٹوکی کلی شویدی پا لوی لوی انبیاء و سران من قبل کا محکستان پس محلت ورکلو ما آکسان تا چکو ورکلو بیانیولیو ما آغی لرا این اللہ لیوم لی ظالم حتى اذا اخذه لم يفلته الله بیا داسینې چې بیا په تن د خلاصې سلار نهي فکی فان کان ایقابه پس څنګه و عذاب زما زما عذاب څنګه او چې چاد لهو دعوت الحق مثلا نه دا منلې او دای نه دی ویلې چې حق بل نه د الله تعالی دا ا می معذب ګرځول یو الله اکبر افمن هو قائم. دینا ا بلباب شو روشو او پنځم باب او پدې کې دامه صل ذکر کای قائم القائمو علی کل شی هو الله الله اکبر قائم په هر څه زم ارشه می ده ارشه می ده محکوم له دعوت الحق افمن هو قائمون آیا جاسو دي چې ویا قائم علا كل نفسنا ا قائم او خبردار علا كل پا ہر یو نفس فهرون زندي علا كل پا نفس پاريون زندي بما پس کسبت کي دانم سو یا سارا د هغه سنان چې کوي د نفسو په نفسوم <سلام> خبرداراو قائم دی او هغه نفسې سکی پاغي خبرداراو قائم دی نو کمن هو الیس کذالک د پشان د هغه چاده چې یاداس نه دی داسه برابر کړئ لېشي چاریمنا وجعلو لله او ګر زولی دی او ګر زونی دی د الله تعالی پر شریکانو قل و سموهم سموهم ذکر کئی صفات ددائی صفات اسی دی لگ صفات خوئے ذکر کئی ام تنبئونہو یا خبر و قوی تاسو اللہ تعالی لرا بما پا سبا نلائی علموچہ نپوی گیا اللہ تعالی پل فی الارضی فضمکا ام بی من القول یا پا ظاہر سرا من القول دوینانا یا کوي سرسری وینا یا معنیو یا قوی سرسری وینا سرسری وینا قا... قوی, سر سر قوی گوراں اسے سر سروے نا کوي تاسو الله ل پدي خبر ورکو چي الله ته پته نشته کېني الله پار څا عالم دي نو سره دي ولا شریکانو شفاعت غرزلي سورہ یونس کې ویلو کنه سورہ یونس کې من دون الله ما لا يزرهم ولا ينفعهم ويقولون ها اولی شفاعه قل اتو نبیون الله مما لا في السماوات ولا في الارض الظم دار سیلو سلا شفارسیان جوړوی د دا هغه داو بیارامات کا الحق صرف و صرف الله ته چغوا شفارسیان دی مجولوا بل زینا بلکی خستک لشه د پړدا کسانو چوکو پر کړه ما کو روحهم شرک ددای و دومن کښی وی دی د لار چې توحید دی او هاري چا سوک ده چې ګمرا کی الله پس نه وې د پاره سوک لار کې د پاره باز ابي پځوند دنیا کې وخامه هازاب د خلقت اډير سخت دي او نه بيد د دې لپاره دا, دا عذاب د الله تعالی نه ميوا قینو سوق بچ کاون کې سوق بچ کاون کې بیا بچ کاون کې سوق نو چې بچ کوله د سوق نشته نو لهو دعوت الحق مثلا او انکار مکه مثلا الجنه التي بشاره ما سال الجنه التي وعد المتقون مثال الجنه دل احو دعوت الحق مثلا نمانی اومانا مانا او مانا غنی بیا لري قیامت کې اخلاصې نشتره ستن قولو کلمنا یاندیارک و یبدل کر د دارم بدارک وتترک ما غنی تبې زمانن وتنقلو من غناک ال افتقارک ودودل قبر فی عی نه کتر و ترا و ترای نو غیرک فی دیارک دا دنیا بدن پاتی دنیا بدنا پاتی دا دونا دا برده کورونه وړي او د کور په بدلا کې بدلا بل کور درکي او هغه چې ټوله زمانه دوی غټلو دا سمانا دا چې ټوله زمانه غټلو دا ار سبب ريده او دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا غنانه بده غربت ته بوزي او هغه د قبر چینجي دا وستا پسترګو کې ټوله کې او استاد کورونه کې بد غیر سترګې بیا تاويږي ستا کور وني هغه کې بد بل چا سترګې والذین اتیناهم الکتاب او اغه څنګه ورکلې موږ ایله کتاب یا فرحو نا خوشالېږي پاسمانه چرالې ګل شهره تا ته منل احزاب ومنل اعزاب او باز دلون مان اوس ديون کې روبازا چې انکار کوي د باز باز قران مانی او باز ن مانی ماناسو د خپل خواهش مطابق چي کمی امني قل او ايا انما امرت ان اعبد الله واچ به شکه خبر دادا حکم کي شد ما ترا چ بندګي کوم د الله تعالی او صدار صدر جون نه کوم له دي الله تعالی سره الیه ادو و الیه ما بو خاص دل تا بل... بلما خلق لرو خاص دي دل دي سما ادو له دعوات الحق وکذالک او عظمن کمان د چرالې کلمې دی قران کریم لاره هو کمان د پاره د فیصله عربيا فاربې جبهه وسیکه ولا اني تابتاه وهم او کشرتا تابدارو کلا د فحشاتو د پس داغ نه چرغ لاته مینه لې ميدایلم نه نه بای استاد د عذاب د الله تعالی نه یا په مونکا بلد الله تعالی کې مې وادي نو څوک دوستا ولا واقن او نو څوک بچکون کې نو چاله تر سوخ لا سولواله نشته رې څوک بچکولواله نشته دې نو دلته دا مسلو منا لهو دعوۃ الحق نو خلاص به شي خلاص ولقد ارسلنا شبغم باب او پدې کې د افاده اعتراضات اولا اول اعتراض من غتا نه منو زکه ته زه من غنته انسانې ستا هو او ستا هو بچيم دي نو ستا بيبيم دا بچيديم دي نو چې دا بيبي او بچيديم تلا څنګه پیغمبر من غتا نه منو د اغه جواب ولاقد ارسنا تکي سرليګل من غ رسولن لوی له اميا قبل کا مخستانه او ګرزول مون دا لپاره او اولاد الله اکبر دارت د پاغه چابان نه چې چا دا وی چې بيبي لکه دوانو نظریا دا چې د خزنه ځان بچ کول غاړي دارنګ د زمانه د جاهلیت کې د ډېر خلکو دا نظریا و, و این دوانو به دا ودا د مارنه خطرناک ده دೇಶره نکا نه کول غاړي دارانګه دیر خلک داسې په زمانه د جاہلیت کې چې غیدو بیا نه انکار کړو او همغه بیا نه کوو د دې وژنه چې سپک قاتل یو خود نور سم مجبورو د وژنه نه یو د دی د وژنه نه نا نو چې دای وژنه چې سپک وته ګورې دا, دا زمانه د جاہلیت ظلمو امبیاو ټول چې کم نه نو هغه اغی... الله اکبر و دنا کړو اکثر او اولادو وما كان وما كان لرسول ان ياتي بایه اتن الا باذن الله دفد بل سوال چه سنخه خورا وړه سنہ پیشکنو علو منګ استا مسلا لهو دعوت الحق منو دا جواب ندی مناسبو ندی په طاقت دیو پیغمبر کې یاتي اشراط لکه بیاتن په موجز سلام اگر په حکم د الله تعالی معجزہ کرا زی نو دا به په حکم د الله تعالی رازی دیو پیغمبر د پاره د دانش ته چا په خپل اختیار معجزہ پیښ شي لیکل اجل کتاب د فد دریم سوال و معجزانه شراوله نو عذاب راولہ کنه ځا موږ باندې عذاب یاره ولا موږ مان دینه مانو دا غي جواب لیکول له لی اجالين لپاره د هر یو نیټه کتاب نو وقت ده مقرر وقت مقرر. پخ يَمْحُ اللَّهُمَا يَشَعَ دَفَادِ صَلُّو رَمْ صَوَالَ صَلُّو رَمْ صَوالَ وَيَرَا چِلِي كَلِي دِي او دهاريو دهارا پارا وقت مقارر دهو دالي کلی شوی دي نو بس بياخو منگا نراولو کنا بس مطلب سو so منگا ایمان نراولو منگا چه کم ده ارسو اصي لی کلی شوی دي نو چلی کلی شوی دي نو بس بياز منگ پا قسمت که داغه جواب یمح الله لکبی الله تعالی ما غسو چکه کی شي و او باقی برګ دی و این دی الله تعالی صح ام الکتاب اصل د کتاب لیکته اصل د لیک دی الله صح دی سم یو د قضا معلقه پای کې تغییر کیږي پای کی کې تغییر کیږي معلقه ورته کدی بنده داسه دا وکړو مزب ولا داسه کوم الله چې انسان پیدا کو میں اختیار ور کلو ایمان کې کدا ده سے عمل وکاو نو زبوت ایمان نصیب کوم کدا سے عمل وکاو نو ایمان به نه نصیب کوم نو دا قضیه معلقه او پدی کې تغییر راځي په قضیه مبرمه کې چارې کې بالکل شوی شېنونه کې بیا تغییر نه کیږي اې کې تغییر نه کیږي الله اکبر کم آدیسو کې چرایي چې په قضا دواټه کم نه هغه تقدیر لړکې نو دا این مطلب دا چیا تقدیر دا سلی کلی شوی کده بنده دا کار دا سو اوکو نو اللہ وی زبول دا سو اوکو نو اللہ وی تا اوک راش ایمان راڑا کنا تا سم نیک امالو کانو زبرت ایمان نصیب کم مات دا نی لی کلی یکن چی مجبور کلی او تا مجبور کافر او پده کفر که مجبور دا سی ندا و اما اذا جرمات تسلی و ایمان نور یانکا او یا باو با خیمنګ و ایمان نور یانکا یا با ځل لزی یا باو خیمنګ تا تا باز عذاب چیمنګ وعده کړی دی سره یا با وفات کو تعالی رافین ملایکا پس بشکا خبردار پتا باندې البلاغ رسولی سرګنو پمنګ باندې حساب مون بلا دنیا کې چې کم دی یا عذاب او خیو چې دیسره مونږه کوم وعده کړی دی ته به صحیح چې دیسه بستا ما ته معذب وي یا چې کم دین تاب وفات کو او البته چې کوم دي بیا با سره نو راماله کوه تاسو تا کار ده چې ته تبلیغ کوو د قران او طمن باندې حساب ده حساب کتاب الله ادا به سره حکومت اولا میا راو آیا د یو قرناره کله تخفیف د دنیاوی آیا د یو قرناره کله اناناۃ الارض اچ یقینن منګارات لکوز مکه تا ننقصها کما وغل رامین اطراف یذ طرفونو د اغینا ورو ورو پراشراتنګ کو اطراف نه کوم سمت لبو اغه زور د کافیر اوغه پکې کو او پدای باندې راتنګ کو والله يحكم ولا معقب لحكمه الله تعالی فیصله کوي نشته دے رستو کو انکه فیصلے دے الله تعالی لراودا الله تعالی زر حساب دی او تحقیق سرا مکر کڑاو پر بنکلوه کسانو من قبل چمخو دینه فاللله المکر جمیا پس خالص الله په خطر کې زالم کر دی ټول پټولا په جنې الله تعالی اسه چې کا سب هر یو نفس او زر داتې پوو بشی کافر لمن عقبه دار شر د پاره دی خو انجه نام دا اخرت دا بده پینځم سوال چې موږ نه منو نه دي منو ويکول اللينا او ويکسان کفارو چې کو پرې کړه دلاستمر صلا لستمر صلا نه تلي غل شوه تټول دلایل چې بیان ک نه بس دی وای چې لستمر صلا نه دي منو ته ټول بیان ک دی وای زو منم څړیا दा पंछ पियंदा जान अली ग्यादी लस्ता मुरसला दा उसम द कचलले आ टाइम में अंबिया होता वे पेगाम रे पाक तब वे लस्ता मुरसला तगो الله اکبر او آیاتنا مراد جبرئیل امیندې الله اکبر خلاصه درا داوا چټول ابواب هغه دې تر زول چې چغه یو الله توه او غیر الله ته فریاد مکووي امتیازات د صورت صورت ممتاز هو پدې باندې آ را چکم ده نو آ تاسو بیانای په صورت ممتاز او غلا صورت ممتاز او د مسالید توحید په هغه مثالونو باندې دارنګي صورت ممتاز او پدې باندې چې د شرک مثال ورکو د مشرک مثال ورکو داغه وو بصره دارنګي صورت ممتاز پده کلمه بانده چه اللہ الله اللہ تطمئن القلوب دارنگی صورت ممتازو پده کلمه بانده چه لہو دعوت الحق دارنگی صورت ممتازو پده بانده چه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَنْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرِّيَا انبیاءو ده پارا بی او اولادو بسم الله الرحمن الرحیم مم. الف لام را کتاب انزلناه الیکا لتخرجت ناسا من الظلمات الاد نورا سورہ ابراہیم مکی مك صورت ترتیب دو قرآن کریم کے سوار لسمد پس دو سورہ رادنا نزول کې 82 لمبار ده پس د سورې نوح نه سورې نوح نه بعد نازل شوه ده عربد د ماقابل سورات سورې رات سره په جو باندې ده اوا وجد اغه نه دا چې سورې رات مسالہ توید دلایل عقلیه نقلیا وحیه زواجر او تنبیئات سره زائرہ شوا نو سورہ ابراهيم کې د دې مسلې تا تنبی او او واقعات ذکر کړي د پار تخویف دوه مې سابقه دارنګ سورہ رات کې ویلا او دعوت الحق نو دلته کې ترغیب په تبلیغ ده چرته ده مساله تبلیغ او کا او دا مساله ورسوه دا رنګه سورہ راند کې دا اوه اجمالاً چې ما په فانی قومونه اجمالی طور سره دا اوه نو دلته کې دا غېلک تفصیل ذکر کړي او دې کې داغه آ تشریدا دارنګي سورې رات کې او صاحب د مؤمنینو ذکر کړو نو دلته کې دا غي د بشارت ذکر کړي چې بشارت دا جنت ته داخلو داود سوره ته آ دا ترغيب الى التوحيد بواقعات اخرىويه ودنياويه ترغيب دے په هیتا طواقیا دنیاویہ او اخرویہ باندې ګوراه توحید امانه گینه د دنیا او د اخرت عذابونه بدربنده راشي او معذب بشي ولاسو صورت دی صورت کې شپق بابونه دي اول باب او د اتم لمبر آیاته پورې په دې کې تمهید د صورت او پکې سالور خبرې دي تسجیدا په تبلیغ باندې बहाدري ورکل تبلیغ او کا آيات نمبر 1 کې دلیل عقلي مختصر دویم کې او زجر ده په حب د دنیا دنیا سره مینه مکه ودرې ما خبره آيات نمبر 3 کې او واقعې موسی عليه السلام د پاره د داوی د صورت آيات نمبر 5 کې بیا عالم یاتکم نبؤل لذینا آيات نمبر نه هم نا دويم باب شروع شي ته اطلسمه پوره او دغه کې بیان د جدال المشرکین مع الانبیاء چې مشرکین او د انبیاء سره جدال کړه او دغه کې وقایع دنیاوی بیانې او اخیری آیات کې جواب دی سوال لري بیا دریم باب او آد آیات نمبر 90 سم نہ ترآ آیات نمبر 30 پورې او پای کې داسه کرکې چې بیان وجدال المشرکین فيما بينهم خپل میانس کې اول سره جنگ آځه کرکې دلیل عقلي مختصره او برأت دالیا او پاخیرت کې او برئات د شیطان او اخره کی بشارت بیا پینزم سلورم باو اگاده د آیات نمبر 26 نا د نمبر 27 پورې او پای کی امثله للفریقین ذکر کای د دعا او دلو مثالونه بیان د امثالو پینزم باو د نمبر 28 نا اگاده ترآغ 34 پوري او پدي کې وقايع اخريه اغه ذکر كې معذب بشغره او مننه اوش پغم د آیات لمبر 33 نا تر اخر د دي صورتا او پاره کې بلل نقلي تفسیلی د ابراهيم عليه السلام دا غنا ذکر کوي او بیا تفویض ذکر کوي تفویض ذکر کوي چې ظالم به معذب کم او اخیره کې مساله توحید او ترغیب ال قران الفلام مرہ اللہ عالم <و> بمرادی <بی> اللہ خبر دې په معنا دې او रूप مانے کتاب انزلنا الیکا تمهید <مات ترغیب> او تشجيع على التبليغ كتاب انزلنا اليكه دا یوازې مشان کتاب درالیک غلې لمنګه دلاره الیکه تا تا لې تخرجنا سدې د پانه چوباسه ته خلکو له را مينه ظلمات د هر قسمت يرونه اعلان نور رڼا د ایمان توحیدا رڼا د سنتا به اذن ربه ما ته حکم دربد دی باندې الاسراط الازیزل حمیدا اغلارد زور اور بادشاہ استا یلی شویتا الله چې الله دې الزی آزاد لم ملک سمواته د دلیل عقلی چې دا غدا پاره ده هغه داغه پېستار کې ا سوچ پسمانونکي و ها سوچ پسمکه کې او هلاکت دې د پاره ده کړه نو دا عذاب سخت نه الزیین یستہیبونل حیات الدنیا زجر دې په حب د دنیا باندې دنیا سره مینا مکاوا الذين <اللزینا> کسان استحبون الحياه الدنيا شي غوارا کوي يستهبون الحياه الدنيا امام قرطبي معنا کوي يختارون الاخره يوال كافرون يفعلون ذلك دا د کافرو خصلت وي اغي دنیا غورا کوي په مقابله د اخرت کې الله اکبر او د زمانه د جاهلیت او ظلم او سم نا سان يست بونه چغه کوي ال حياتته دنیاون د دنیا ل رالاخرا په خیت بندې یا سو دوونه او بندوي او خپلان بندېږي انصبي للله دلار دله تعاللاره نور ب د او خپلان بندېږي یا بغونه بونه جه لټبي پای ک کو ګواه اولا ایکان دا پلیتانفیالال لیم بادو په ګومه لري کېدي دقنا ومانا وما ارسلنا واقعة موسی عليه السلام ا <سلام> ذکر کئ تفصیلا او د پارا د دا داوی د دا سوره چګورات ترغیب ال دا او چلا واګین قوم د موسی نو من شو واقع بدر باندې راشی ولقد ارسل وما ارسلنا وما دلیل وما ارسلنا واقعة مصالح سلام رښتوا راځي ما مخکې ویدہ دې زانه دلیل مختصر ذکر کئ د ټول انبيانو او ما ارسلنا من رسولن نه دی لېګلې مونږ مير من رسول دې سيوب پیغمبر نه الا بلسان قومه ماګر په جبا ده قوم خپل د پاره چ بیان کړي دې د پاره چ بیانو کړي دا کوم پیغمبر چرغله دې نو د قوم په جواب باندې د پاره چ دې ته بیانو کړي واضحه بیانو زکات خپل جبہ کې وتا وین بیا پويږي د شاول قران رحم الله دشمنان چې مبتدیین ګرځیدل نو پدی ګرځیدل او چې پختنونه ته پختو کې ول قران خي عربای کې قوتایم خو ده لیکن دا پختو کې ورته چې کم نه نو ول خي پختو کې زکات چا بیا پوا کې دل په قران کنا پیغمبر بالار आलेګه خپل جبہ کې چا یې پوښځ د قوم فایز الللہ فزک زاهر ابک اللہ تعالی ګم دا چا چغه به شاو هی ہدایت دو کا چا تا چفه شی او الله تعالی د الله تعالی سور اورده حکمت والا ولقد ارسلنا وکد موسی اوص ولقد ارسلنا تاک سرلی ګلم موسی علی السلام بخپلو د ایتون باندې د چراوا با تا کوم قل قوم لرا مین الظلمات ده هر قسمت یرونا الا لو تشجيه في التبلغ تشجيه على التبلغ غورا وغورا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ذكت داغا هو كم منغا موسا تکلو ان اخرج قومك من الظلمات إلى النور دا چرا وباسا تقول فالله دتیارونا إلى النور وذكرهم أوياد ورکا دي لرا بنسيط ورکا دي لرا بأيام اللہ پا عبرتناك واقعاتو دالا بانده بې شك خامخاپ دې کې دلایل توې دې پر دا هر صبر کوم کې شکر گزار و قالا او هر کله چې موسی موسی عليه السلام ني قوم قوم یاد کې نعمت الله په خپل ځان باندې هر کله چې نجات درک او هر کله چې نجات درک تاسو ته فرعون ينه چهرا سوال به بتا سو تا بد عذاب او هلاله ول به اعظم او هلاله ول به اعظم جینا کې تاسو وفی ذالکم اللہ اکبر او پا دیکھ امتحانو طرفان در ربستا سنا عظیم ډیر زیات لوئے و ایز تا ازان ربکم این لئین شکر تم لازیدنکم او هر کلا چیلانو کار ربستا کچر تا شکر عباسو خام خواست زیادتی بدر کمزتا سنا را او کچر تا سنا شکر وکلانو بیشک عذاب زمان ډیر سخده وقال موسا او موسا علیہ السلام ان تکفو لو ګذرتا سو انکار کوي انتم پخپلا وو اغه سو کوچ دي په دې سمکه کې جمیه ټول پټولا نفلا و بالا علیکم فلا و بالا علیکم ایسو بالا پتا سو باندې د دنیا نشته ده د دنیا ثوابال در باندې نشته اخیرات م متبعي یا علماء کرامو فل و بالا علیکم وباله پتا سو باندې ده پتا وبال ده والي فان الله لغني حميد دا ل د جزاره وباله پتا سو باندې ده زکه الله تعالی بے فرواس تایله شوی ذات ته ماناسو استاس عبادت تا. او استاس ایمان ته لا محتاج نه ده پېره استاس باندې ده دنیا وبال بدر باندې یا خدا ما نه دنیا وبال بدر باندې نه و اخرت کې بل کوم نه نو بیا اخر نه یاده چې فال وبالو علیکم او دا به تر ده چې وبال پتا سو باندي دي کتا سو انکار کوي عالمیا اتقم دې زانا بل باب او پدی کې واقعي دنیاوی بیان او بیان دو دې کې چې مشرکین او د انبیا سره څنګه جګړه کوي جدال المشرکین مع الانبیا عالمیاتکم <سؤال> آیا ندر آغلی تاستانا باواللزین خبر لوی خبر دعا کسانو من قبلکم چی مخیوستان سنا قومنو هنچ قوم دنو علیہ السلام و عادیانو و سموداد <سؤال> سمودیانو واللزین من بعدیم او دعا کسانو چی رستود دینا لا یالمهم ایلاللہ نپی جانی دی لرا مگر اللہ تعالی ندر آلم پا دی بانده مگر اللہ تعالی راغلیو آئی تا انبیاء در غیب وازی حدل ايديهم فصوا پسکه دلیا څو نه خپل په خلو دوغه کې وا قالو ان کفرنا او وې دای بشک ام انکار کوه په باندې چلي غلی شیطان تاسو به پغه باندې وا ان او بشک ام گا خام خایو په شک داسنا چې بالي تاسو بلې تاسو منگا الیه غیتاب مریبا بقرارا فردو ايديهم فی افواههم سماتل نو ګن مقاصد علما کرام زکر کوي یاو خدا مطلب چې افای یم کې ظیر دا و کافر ترااج شي او دواړه آ او اف یم کې سر دایخ خپل لاسونه پخپل خلوبا خللوبان د کې خدل او بطورې استضا لکه دا سرړه چې خاندې بل چاپور او ټوګر پورې کو او په خپل کې د دا چې بی او سره بیټوک کې کول او دا د زمانې د جاهیت د زمونونه یو زله دارنګه یادات صف افواهم کې زميره کافر تراجي شي هو مطلب دا چې دی لاسونه واپس کړل خپل خپلو خلکو کې تغيضا عل الانبیا دواج د حسین په انبیاو باندې ورته لاس باندې چاکو لګو مګری پیدا کی گی دا څه کوي ګوتو ني دا څه کوي اچھا چا یا افواہ هم کې زمير شي کم دا راجيد هي انبييا اوتا او ايدييا هم کې زمير دا هم دا راجيده کافر اوتا مطلب دا چې واپس کړه لاس کافر خپل لا سنا په خلود انبيياو کې دا ولې اس کاتن دا د دې لپاره چې دی غلي شي دا څه وته چپ بل خبرونه کې چپ کلی بل خبره وکړه دا څه دا آوټه مو اوسندي یا دا معه چې واپسک د کاافول آ هم لاسونه د امبیاوفی افوایم په خپل خللو کې لاس د پیغمبر بیا را وغسته اوپاربانې به چک لگو د پااره د چک دا را دا ټول تووجات کې دی شي او امبیاو به ممسله د کار کوله کا لاان تو روسو هم و بییاو ددی قالت ويلود ایتان رسولم انبیاء ددی او فی الله آیه توحید د باری تعالی کې تاسو فاطر السماواتی چی هغه پیدا کونکه د اسمانو له ولرده د ځمکې یده حکم بلی تاسو لرا لیغفرلکم دې لپاره چې بخشش وک تاسو من زونو بکم د ګناو نو تاسو نوایو اخرکم او وایو او رستو کې خیر او عافیت سره تاسو لرا لا اجل مسمى اغانې ټې مقرره تا قالو ان انتم الا بشر ميسلنا او وې دای نه اي تاسو مگر انسانانو ميسلنا په شان زمونږه ملس سړې قدرې اين نور سړې قدرې اين نور خدار کې سړې شته دي توري دون ان تاسو دونه تاسو اراده کوي ان تاسو بن کوي تاسو مونږ لره د انسنا چې عبادت کوو اابا او نا اخابرين زمونږه فاتونا راتلو که منگتا پا دلیل سرگن بانده قالت لهم رسولهم گوروی تاشو خراغلی ای زمون گونتا که انسانانی منس تاشو خبر منو اوسم تاتا بوی زمالا پرون بری داکو لون رالی تراتو سملا شوی قالت لهم رسولهم او بمیدیتا انبیاو دو دوی امپوی شکا نیومنگا مگر انسانان ستا سون تاکی لیکن اللہ تعالی احسان کئی پاچھا بانده چکا خیشی من عبادی دخپل و بندگاننا فتلاوت دا قرآن اوف فاهم دا غیبانده لیکن امام کرتا بھی مانا کئی یا و لور کی یا من یشاؤ من عبادی ایبل وحی و النبوہ احسان پہ کئی پو و پو کانا او نن دې اختیار زمنګ لپاره ان نتيکم جراتلکم نتا استاوي سلطانن فو موجه سرا مگر په حکم د الله تعالی او خاص په الله باندې په کار دي چې بروسو کې مؤمنان وا لانا الله نتوکلا او س شوي دې زمنګ دا چې بروسنه کومګه په الله تعالی باندې وقد حدا ناسوبلنا او تاکيک سرا فو دې من تاسووبلنا لارې زمنګا ولا نصبرن علی ما از ایتو منا او خام خ خا صبر بکاو منګه په پا... اسماني چې تکلیفونه راکویتاس ومنتا تکلیفونه راکویتاس ومنتا تکلیف انبیاء وتا دا رنگه تکلیف دایان وتا داسمانه دا د جاهلیت او ظلم او سم دایان له تکلیفو داید دا قران او د سنت اغله تکلیفو داد جہالت پیداوار دي او خاص به الله تعالی باندې فقار دا چې بارو ساوکي بارو سګاونکي وقال الذین او یا کسانو کفر چکو فرې کړه لرو رسوله مخفلو پیغام برانو دا لنخرجنا کو من ارضنا خامخه او بابا څنګه تاسو لاله د خپل ځمکینه او لا تعودن یا به داخله شهید تاسو فی ملتنا په دین زمونګه کې یا به زمونږ دین کې داخله گئی یا به مونږ جلواتان کو په خا او خا حائلليمر هم په ووه با اون کل تعب ددله نو لکن نوالی مینو چې خامهخ ضرورو ب ضرورو حالاک بهکو منګه ا ظاللی من ظالمان لرا وله ننسکې نن نه کومل الوا او خاام مخ بعد بکو منه تاسو ل را پرزمکه کې ف د حاله کې دو د اغی نامین بعدېې بعد حالاکېمون دا نامهقامه دپه د جای خااف مقامي چریږې د پشي زمانه وخام او پایدا او عذاب دا صاحب زمانہ عذاب صاحب نه چریګی نو الله را العزت وای زو عل بیادا سه لوی مقام ورکوما واستفتہو فیصله فیصله دا صاحب اوختدایو کدی رو ته زمیر راډیکا فیصله دا صاحب اوختدای وخاب كل جب كل نانی دو او برباد شو حاریو جببار زور اور انی دای الله اکبر یا واستفتہ دیکھ زبیر انبیاء تراجه کا واستفتہ طلب دو غلبه و نصرت اوکو انبیائے کرام وقا و خابا او تباشو ہر جبار زورا ورای نادی می ورا رسنا جہنم جہنم دے و یسقا اس کولے وشی ممائن سدید می اس کولے وشی پدبانے دو او بو دوینو سونا یتجرعه گٹ گٹ بسدیل لرا ولائے کا دی یسغه او نسدی بنوی چتر کی دل لرا رازی ودا اسباب د مرغ من کل د ہر ناو نہ وے دیمڑی دونکے ملیگی خو عذاب او اسباب د مرگ بوله راځي مانسو جهنم کیچی نو حالات د مرگ په راشي خالته کې مانسو کس ما تکالیف قسمه قسم تکالیف په راشي خالته مړي دلشتره نشته د تکالیف د لاسه بس لړشي مرشي نه نه نه و ما هو بميت مړيږي بنا او روستو د دای عذابنا عذابون علیزو بل عذاب دې ډېر سخت مثل جواب 10 6 دا, دا مشرکین ډیر زیات اعمال کوي نده دای دا عملونه نو دا, دا, دا غي مثال دآګا کسانو کفرو چې کوفر کړه د خپل رب باندې یعنی د خپل رب د توحید نه آ مالو هم نو عملو نا د دې کرما دې نشتادت د پښاندی رودي اشتدت د به ریحو چې تی او او به اشتدت به ریحو ساختار غلیوی به په دی باندې ارې هو هوا فیاومن پا پا عاصف پارزد هوا کې پارزد جپړ کې عاصف جپړ یا پارزد تیز هوا کې <تصفيق> لا يقدرونا دای قادر قادر بنوي د مما ما دا کسان کسبوچ دی کسب کړی اعلی شین په سو شی او دادا دیر دا حقنا دا ګومرائی ډیر لره د حق نه د حق نه ډیر لره ګومرائی دا گورا, اللہ وی د کافر د ده آمال مثال داسه دی لکه ایری ده ایری او اغا ایری چه کم ده پا میدان پرتی ده او اغی بانده هوا رالا او رز ده جاپر ده د جاپر رز ده او هوا رالا نو سمو خیال ده ایری با پاتی شی نا اراب طول کار ور تاس ناس اڑ پد ابم اون لگی دارنګ اعمال د کافر دی اعمال د مشرک دي چې دی په پدی خوشاله چې ما ډیر منزونه کړی دی ډیر می تلاواتی کړی دی ډیر چې می کمند نو دا کړی دی دا دا دا او چې لار نو په اعمالو باندې وي د شرکيات او د کفريات او بدات او غسلای راشي ټول بچی کبنوالا ډسمس کی اعاذن الله منها دا درم بابو او پدې کې دلیل عقلي مختصر اول ذکر کې براءة عالیه او اخیر